Luca 24. În ziua întâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormântiți de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au uitat înăuntru și n- au găsit trupul Domnului Isus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați împrecați în haine strălușitoare. Îngrozite femeile și-au plecat fețele la pământ, dar el le-au zis, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte de ce a spus când era încă în Galileea, când zicea că fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor ca să fie răstignit și în a treia zi să învie. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Isus.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 dar n-a văzut decât fâșiile de pânză care stăteau pe pământ, apoi a plecat acasă mirat de le întâmplate. În aceeași zi, iată, doi genii se duceau la un sat numite Maos, care era la o depărtare de 60 de statii de Erosalim și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochilor lor erau împiedicat să-l cunoască. El le zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se trești. Drept răspunsul unul din ei numit Cleopai a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea? Ce le-a zis el? Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care...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 Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis, Aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește frep și un fagor de miere. El l a luat și a mâncat înaintea lor. Apoi le-a zis, Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se întâmple tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile.